بسم الله الرحمن الرحيم والذي أعطينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا أليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمزكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اويج الله <سؤال> له النسبيلا سوره النساء د مضمون په اعتبار باندې ترې <دره> سوا اوله سکه <حصہ> احکام <عحق> بین الرعیه هاغه <علا> احکام <عحق> <ّعحق> ذکر کول <ذکر> پغې سره اصلله راتلله په مننده ریت کې اوله باطورې براتړ استال را ک مضمون ت لا ساموله چې د یو او دښې نام ت دا کړی بنیادو یو د نپله کې معشره بربر کوئ یو درسته کوی یا حکم ذکر کول شپانوس بین رایات اموال حکم ذکر کا حفاظت ارموالو د یاتامو شدا یتی مانو د مالونو حفاظت کوی دیم حکم حفاظت امواد ان فسد یاتامو شدا یتی مانانو د نفسونو حفاظت کوی دریم حکم اتا اول مهور چې خصو لا دا غي مہرونه ور کوي دا غي حق مخړی سالورم حفظ اموالو د سفهاو د بیوا وقف د ماله حفاظت کوي سالورما پینځم حکم ذکر کا چې حدار الله دا غي حقونه ور کوي یاش پګم کمی ذکر کا تقسیم الاموال بالفراائض المقدره من الله تعالی الله چکه می سه مقرر کړی نو پارو طریقہ باندې حق نقل کول نو ور کوي دې زایم و حکم او بدی کی تذیر الانفس رد الفواحش بیایا یو خزه وکړه داږي پاندې ګواهانونی و یو ویله سزا ورکي داولې زه ګسورت مو مو سوره ای نه کې د خزو حقوق بیانول شروع د خزو د حقوق ناکړوا ځای وی لا د هغه مالونو ورګي دا هغه مالونو ورګي دا هغه سی ورګي د بلار بجادات کې ولا ورګي نجدا احترام او عزت لرلار کی نو تذخپلهات نن تجاوز مکاوا هسته نه تذخپلهات تجاوزو کیو به حیاشي نو دیوaje و موه کوم راض فوائشو حق تاسو ته دغه ز حق شته خدای غي دا مطلب نه چې ته د خپل حد نه ورواوړ او بیا بیا ایښورو کا نو موه کوم راض فوائشو والادیا دینن فایشات من نسائکم اخوذ ذکرات لو گبهه تاخوذ استاد سنا فرست شیدواله ن اربع من ونی وې په دی باندې سالور گوهان استاد سنا لو کدای جو گوایو کړه نو باند کړي لر کور نو کې بووت کور نه یان جیل کې واچوي کور جیلو ګرځوي بند کیندل را کورونه هتا تا وفا ون الموت تر دې pore چمړي کیندل را مرګ او یا جن الله له نسبيلا يا وګړه يا الله ديلر الله لار سمتلب مطلب چې گواہی بهو کا ایشار کا جیل کې واجو نوګه سار pore پات شوا نو قاضی به بیاف بی فیصلہ کئ او قضش پہ مڑا شو نو مرداره دي شي چې د اخبل حد نه پیجانی او د اخبل حد ته تجاوز کئ نو بیام سزا د کدا او یا جل الله لهنه سبیلا یا وګړ دی الله دې له حکم د قاضی سبیل لار یعنی حکم د قاضی وَالَّذَانِي آدِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُهُمَا آرَدْوَا لَكَانَ شِرَاحت لَوْقَدِ بِعَایتَ اسْتَا سُنَا فَآَذُهُمَا آذُهُمَا قُرْآنُ وِي تَكْلِیفُ أَلَّوَرْكَي دا تَكْلِیفَ سَنْغَوَلَوَرْكَي امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کمر پ راوری چې خلاصشيته چې تو کوم د دله پاتې نه شي دګلا او داسې ناکاره مرض دی ناکاره بیماری ده چې دا چارته وولږ نو هغه داغ نسل به غیرته شو بیا ابن قیم رحم اللہ او د تو صابیرین کې ذکر کړي دي چې د خانظیر ووه الله را مکی ده ځکه ارا مکی ده لفللب می لتی سواهو ځکه زناورو کې د خیر نه لاوه بل زناور داسې نشته چې موذاکر د مذاکر سره ب د ملی کوي چې مذاکر د مذاکر, مذاکر سره ب د ملی نو دغله بیا سزاور کا او د د سابین س کې الله با ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کردی مادخال ابن الہاج دے وعالم قول ذکر کردی چیغا وی لیا نوو تامنا لا سبین اضراعا احبو ایلیا مننوو تامنا لا امرو دین او یاو پیغلو جنا کو باندی اما ندارو کر دولے شما دا ما تخلگی داغینا چزیو او علک باندی امانت دارو گردو لیشم زکا شیطان دیگی دیر زور لگئی امام رازی رحمت اللہ علی تفسیری کبیر کې ذکر کئی ہے لا جوزن نظرو الامر دی فی شبات و شہواتین اغا تا قطر ناروادی شغل کی بوی دی شہواتی دا اغا تا قطر اغا ناروادی بیاں والذان اهدانا من غفوا ما ها دعا لکان چې راځو ګذ به تاسو سن سزا ورګې لیلا نو کله ای توبه وکړه درسته کا عمل وکړو یذینا ان الله غانا تواب الله دې توبه قبل انکه یاو سڑی نا غلطی شوی دا توبای ویستا نو اللہ میرا بان دے اللہ مافی کئی انما توبہ توالاللہی لیلذین یا بلونسو آ بیشکا قبلہ اللہ توبی بھاللہ نباردہ کسانو نی جگہی عمل کوي بد بی جہالتن پناہ پوی آئے باندے چھنا پوی انما التوبہ تو علل اللہ الی الذین یعملون السوء بجہالۃن بے شک قبلوا التوبہ فلا باند پردا کا سمے چہ یعمل کئ بد پناہ پو آئے یا توبہ من قریب الفور یعنی قبل الموت ذ مرنا مخی فوعنا یتوب اللہ علیہ دا کسان جي ميراباني به کي الله پديبان دي وکان الله علیمن حكيمان او دي الله بويا حكمت والا عليمن حكيمان دا لا دو صفات نه وي زكى الله چې کماحڪامي خودي د مخلوق او تططلا چې د مخلوق ضرورتونه او هغه څنګه پور کيږي دا هې د پارا ساحه قام به کار سا توبهول للینه یا ونه او نهدي قبل لاوبې دپه دا, دا کسانو چغ ملکې نه کاره ح دا ضره د مل موته تر دی پورې چ کله جر شي او د ایته مرک وید د تووب با موسه او نه د پراردا کسانو چغې مړږ او د کافران. داګه سان جی تیار کړې منګا دایلا آزاد درځماک دایلا آزاد درځماک څه مطلب چې مار ګرا شي او بیا تو وب واسي هغه واخې توبه هغه بیا نه کړلېږي سورایونوس اژدبرنا به وګورې دیوی سورایونوس اژدبرنا به لویین سورة يونس آدم برنبه نبی وقره وجاوزنا ببنی اسرائيل البحران فاضباهم فرعون وجنوده بغیا وادوا حتى اذا ادركوا الغرق قال آمنتو أنه لا إله إلا الذين امنت بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين هل آل انا وقد صدقت قبلو و كنت من المفسدين هل يوسيمان راړي تا خو نه فرماني په کوه غړيوار چې دا مرګ واخراغه او مرزا راغي نو سي مان راړي هغه وخت کې بیا ایمان فائدہ نه ورغې یا ايو الذين امنوا والمؤمنان لا يحل لقمن تارث النساء قرها رواني تاسلرا چبه میراث را واخلهي غزي بزر دا اسبل حكم اتم نهي عن العدوان چې زه ادم کوي میراث کې غزي مالي چې تاسوي دامن ته میراث کې پاتې شوی دا زبنگا کونڈا دا بلسوک پر نکابانده نالی یا ایو اللذین آمنوها مومنانو تاسو تاسولارا چه پر نکابانده والای خزی بزور ونا دازلو هنم منتنگوه ای دی پارا چه واخلی دینا بازیانا چه تاسو ورگڑیوی دیلا مارکم ورگڑی دی وقتی الله یادنه بفادم موبعان مګ کراو کې دی په بیا کاربان دیوا نه بمارووه جوان دی را وي د سره په مناسبطری کېته نویر په معسب کار روون نه بالمارو جوانرو دی سره په مناسبطرري کې س ط د ده ای خبال حق ده، حقو اللہ ورکا دو ده ای حقو نخوری، خوبا مناسب تاریکا دانا چه ده ای خبال حد دو آوری، فا این کار ایدو که بدگنئی تاسو دی لرا، ڈیر زرا تاسو بدگنئیاو شه، او گردو لئی الله بدی که خیر دیر، ཧ ཧ morally འདེ ངས འོ ས�ྟེ བླི, རངེ ཀས རྣམ འུ ནསས ཕོགས གཇ གྡོ ཁ% རེས རྣས ཐཏ སྡོ རེད ཇུམ و این اردتو مست ابدال زوجین مکان زوجین کتاش را دو گراد با دولو دیو خزی بزاید بلی خزی و آده دم اداون کنتوارا ورگڈی تاسو یو زیلر دیر مال کنتوار خزانی دیر مال دی ورگڈی دی و آده دم اداون کنتوارا ماغلی د دیناسو شه اغه لئی تاسو د دینه بولتانن به درو جوړو وو اسم مبین غنہکارا وکيف تاخذون سرانګی اغه لئی تاسو دې لار وقت افزا بعضکم لا بعضن او تاهی سران می زیبی بعضستان سو بعضو تا واخذ منکم میثاکن غلیزا اما رست دا دی خدوستا سنا واده مضبوطه واده مضبوطه په حسن معاشره چې ګر نه کوم کو لو آدم دا کړو چې ځوان بخته رونه بیاولې ځوان نا کار کې چې ځوان کې یو بل تکلیف ورګوي مصیبات ورګوي ولا تن کې هما نګابه او ګمن النساء نہ موګم د خپل مشرانو بي عزتي مکوئ د پلار خزه په نیکا باندې ما د مشرانو بي عزتي مکوئ وانا تنجو ما نکاب او کوم په نیکا باندې ما لې اغاچ غستی ستاره پلارانو میدان سه د خزو نه الا ما قد صلفا ما مکتیر مختیر شويدي انه قام عائشه ط ومقها یگن دا کار د بیه او د کو سې ورا بولې زت و اساس بیلا او بدلارو ورحمت علیکم امهاتکم و سلام علیکم نهان المحرمات چه ګمه خزه پنیکا حرام دی دا غیر نکاح مکوي ورِمَاتَ عَلَيْكُمْ مَحَاطُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حَرَامٌ كَيْسِوُ بِطَاسُ بَنِي مَنْ ذَكَرُ سَاسُ وَبَنَاتُكُمْ أَوْ لُؤَنُ سَاسُ وَخَوَاتُكُمْ أَوْ خِنِسَ سَاسُ أُمَّاتُكُمْ وَبُغَانُ ار ريو بناذ لختيا و خورزي و امه دګم الله دي ارزانكم او مين استا سوا چې پای درګړي تاسو لا واهواذكم من الرضاتي او خويل رضا استاسو چې پای دار سره ولي نوغا حرامدا و امه د نسایكم خوا مین د دخزو یعنی خواکے ورابائب گم اللہ دی او پرکٹا استاسو خصوصاً آگاچ استاسو پسانگ کی فی حجور کم دا که دی اتفاقی دے او قرآن کریم کے پڑیرو زائرو کن د اتفاقی مراد دے نه ندے دا مطلب نه۔ څه تاسو پسند کئ نو دا نوګینی هغه را واده نه نه دا کې دي اتفاقی دي انما نه دا و امعاد نسای ګم ورابای ګم ولادي وی اوجر ګم پرګټه تاسو خصوصا چې تاسو پسند کی پرګټه دی ته وې چته یوخذي سره وادو کې او دا غي سرا لور راشید بلخاونا من نسای کوملادی دخدم بهنا دخد استاد سو هغه نه تاسو یو ځای واله کړي دا غي سرا فایل لن تګونو دخدم بهنا نو که تاسو یو ځای واله نه کړي دا ای سرا نو نيسته ګنا په تاسو سمادل واغی سرا یو ځای شو نه او دا ری لور پې نکاله هغه پرې دیو بیا ټیک دا وحنا ایلو ابنایکم حلال جمد حلیله حلیله خزی توئی لمانادار وحنا ایلو ابنایکم خزی زامن استاذو و تن وایو وَحَلَا عَلَوْا اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمُ او خضر از زامنو استاسو آر زامنو چه غستاسو دو شاگانو نئیو ستاقبل زیعی دانا چه بزوی والای دینی والی وانتا جمعو بین الاختاینی او جمع کولا په یند دو او خیندو کی نکاحن دو خیندی یو ذای نشی ساتلی ها یاو مڈا شوا او بیا بلا پا نکالی نو بیا غسلے شی اللہ ما قد صلافا مگر آج ممکتیر شوی دی ان اللہ گانا غفور الرحیم یاقینا اللہ دے بخونگی محرابانا والموسنادو منان سا موسناد حسن نا دے حسن ویقی لیتا دا خض ایک کلا دو سیزونا دی خضا چه دا بدنامه نبچ کی گی نو داغی دو اسباب دی یاو داغ چه داغی خپل خواون دي نو چه اخپل خواون دی نو خالقو اخپل خواون نشتے دو ام داغی پاک دامنی چه پاک دامنه خض ای خالقو تا معلوم ای نو بدنامه لگئی اوما <تصف> و خالق وای دا پاکه خزا ده اس به چابت نام الله ګول ده والما سناتو میرا النساء باج دا منين خزما الا ما ملكت ايما والما سناتو خواندانو الا د خزما الا ما ملكت ايمانو کوم مگرایا چې واجدار دي الا سن استاد صدا غيو سم زادا کفار کی داغي خاوند وو او کافر زر جنگو دا نه راوستي شوا نو کافر کی خاوند وو م هوتا نه بې کابه باندي روا دا کتاب الله علیکم لازم کيده الله کتاب په زانونو باندي وو الا لغما ور روادی تاسو را اغات سیواوی د دې تاسو نه ان تاسو بیا علیکم جولادی تاسو پلا ګور د مالرو تاسو موسینی را غیره مسافین موسین یعنی کونو مواسینا شې تاسو پادامن غیره مسافینا مشیبد لمن صفح اصل که زیناتا وی یعنی پزان باندې داغ ملگاوه فمستا تواتم بیم انهن نو آگا چفای دو آگستا تاس باغی بانده دیخزونا فادو هن دو جورا هن فریدتا نه ورگی دیلا محرونت دیب مقررتیا ولا جنا لیکم او نشت دی گناب تاسو باغه سګی جتا جوړ جاړې اوګه باغی باندې من بعد الفریزا پس د مقرر ته ان الله کان علیمن حکیمه یقینا الله دې پویاوه یک بدواله ومالم یصدم من قم طولان سوچ توان لریستا سنا د مال دارای چې په نی کا باندې و وسموات و مرات اغ اصله مومنان لا سن استا من فداۃ قوم المؤمنات جینا کو استا یا الله پوہ دے ستاسو بھی ایماننو باز ستاسو دبازو ندی نپنی کعبانی والی دی پہ اجازت دمالکانو دی وادو انہ اجور انہ بالمعروف اوار گئی دیلہ محرونات دی پہ مناسب طریقے موسانات غیرہ مصافحات شایی تاسو پاک دامنه غیران مصافحاته نه ما شایی بدلا منه ولا اخدان او نیون که ده پتیار اخدان جمع ده خدان پتیار تا وی چه سڑه پا نون با انده شرمی گی فائضا و سنن نکلا چده ده خواندانو آلا شوی نکرات لیو گو پا بیهای فعله انا نسومال المحسنات من العذاب نو پدعی بانده سزان دیما داغ دا چه غاپ پاکدابنو بانده اسیلو بانده دا من العذاب دا عذابنا یعنی سمتم سل دوری دی, دی دیلاو پنزو سل دوری ور کئی ذالکا لمن خشی الانتا من کم داد پارداغ اچاچ یریگی دشاوت دستا سنا وان تصبرو خیر اللہ کوم اوکا سبرو کئی تاسو نو داگو ارد تاسولا والله غفر الرحیم اواللہ دے بخون کے محرابان وان تصبرو خیر اللہ کوم داد مخی طولو احکامو سر لگی سمطلبو هده یتیمانو مال <سؤال> ان انتصبرو خیر الله کو مه یتیمانانو جنکو سر زیعتیم کوئی وانتصبرو خیر اللہ کو مه دخضو محرون مخرئی وانتصبرو خیر اللہ کو مه یو یو حکم راوالا وداعی سر لگی یعید الله لیوبینا لکم اراده گئی اللہ چوازی کی تاثناح کام و یادیاكم سننن لذین من قبلی کم او بیان کی تاثنتا کسانو تیرشوی دی مخستا سننننننننننننم او میرا بانیو کی بتاسو واللہو علیم حکیم اللہ دی پوہو حکمت والا واللہو یردو ایتوبالیکوم الله واڑی چې مې رابانيو کې بثاسو د مې راباني دا چې د معاشري احکام درته دا بیاړي د جوان چلر ته دا کوي د الله مې رابانيول نه باندې ويره ذلذین یتویون شهوات او واډیا کسان چې غېتا بزارې کې شهوات د سيزونو ان تميلو ملان عظیمه چو اړ ای تاسو دا کارونه الله نه پاوړې د لوی عبادت دی آی خدای غواړي چې د خدای احکام پرېدا او دې نه واولا یری ذل الله و یخاف فانکم اراده ګی الله چې سبغوال یوګی تاسو نه او انسانو انسان او پدای چې انسان کمزورې دو هغه احکام بیانې چې هغه توان او طاقت لري و تاباندې هغه احکام ندي خوري چې ته د هغه ته توان او طاقت لري یا یو الذین امنو او سیاول سموګم نه یدل اموال المحرمه چې د حرامو مالو نه ځان یا ایوہ الذین آمنو لا مومنانو لا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالون استاسو قلبیانس کے بباطل و طریقو اللہ انتاکونا تجارتا انترا ذمین کوم مگر جویدہ سودا گیری پرزا سرا استاسو نا ولا تقدلو انفسا کم او موجن اخفلو زانون لرا لا تقتلوا انفسكم دا جداراله دا د مخ کې ټول احکام سره لګي لا تقتلوا انفسكم سمحت لبو دیاتې مال مخړې لا تقتلوا انفسكم کزیاتي مال دی خوړه سبب الويشي او د خپل مال تاپوس ورنګي يتي مارانو جناکو سره زيادې مکه ګزیاته موګه بزورم بني کا واغستا سباب زهر درګړي توب واجله د خزو حقونه مخري کاغه مو خپل زیاته موګه سباب دی وجني نو له ځان لا مرګ لا لاري جوړه چې دبل سره زیاته کې داغه حقوي داغه مال ګري یو ځل به داغه در باندې لاس برشي مړبدي کی لا تقتلوا انفسا کم تنویر پا ما سبقا وَلَا تَقْدُلُوَ انفسا کم اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَقِنَا اللَّهَ دِي پَتَاسُ بَانْدِ مِهْرَبَانًا وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا <تصفح> چا چاچ داکاروک فَزِعَتِيَوْ فَظُلَمًا فَصَوْفَا زر دې د ننغو ګدل را ورتا وکانه ذالیکا او دې دا په الله باندې دا نار نار بیا بیا ذکر کوي مگه لاسما یاد کويو ان الذین یاکلون ماله الیطام ظلمن انما یاکلون یحبطونهم نارا وسیسلون صیرا اودل تاب يا وي وميا فال ذلك عدوان وظلما فصوب نسلي نارا وكان ذلك على الله يسرا اوديرا بال باند كبائر ما تحرمنوا كذا زان ساتي ها زان ساتي لعل يكون لنا چما داګړې شوې ده نه نو کافر انګم سيئاتكم لریو غم غتا سونه سيئات تاسو دې آيات څه مطلب و کدن لو يو ګناو نه ځان ساتئ ډوાળو ګناو نه بامه غتا سونه لری نو ګناحو بيد توبينه نه معاف کیږي نو آيات مطلب څه چې تاسو وړو ګناو نه بامه لری نسي اعتمانا مصايب او تکلیفونه دي او سي اعتمانا د مصايب او تکلیفونو قراني کریم سوره اعراف کې انور زاینو کې ذکر کړي دمانه دا انتاج د نبو کبايرات هونهانو کتو ځان ساتي دلو یو ګناو نه را چې باندې کړي شوي دا غي نه نو کافی را انکم سیعاتی کم لره وگو منگا تاسو نا مصیبتون استاسو او دنه وگو تاسو لا زاید دنه کی دو ازاد مندو تا مطلب دا زاند جرمو کبیره ستا وی سغیره ستا وی کبیره سو کوی اغا گناتا وی چداغی سزا قرآن که ذکرین د هر سزاهو قران کې نه ذکر کبیره ده د دې سمات لاو چې کبيرا غي ته سزا قران کې ذکر ده ګناه کبیره او صغیره په ادوار د امیر امیر ته کټې شي داغه په اعتبار باندې ګنا غټ او وړو کې لگا یاو طالب دی بل طالب ته وای دا کو وبرالا دیو ته وای زنراڑبا دیکھ نو وې ډډمو ها دیو ته نو طالب دی یا وی بل وای زنراڑما یا شان دی هو ګپلر زوی ته وای او زی ورته وای نراڑم دا بیا ډیر لوی جوړم دی زګایو طرف ته پلار دے عامر مامور زیره او زیه وې زنراړ مانو دا جرم دے دا سد الله هر یو حکم ماتول دا ګنای کبیره دے د الله حکم ماتول هغه ګنای کبیره دے چې دا ګناه نه ځان ساتي الله پر نه مصیبتونه لري کوي نو ماناده این تاج دانیبو که بایره ما تنحونا نو ځان زان سات ایدلو یکوناونو نا آج تاسو منگرشو یه داخینا نو کافران کم سیئی آتی کم لره و گمگا تاسو نا مصیبتون استاسو او دنوگو تاسو جنتونو دنوگو تاسو زائدن که دو عزت مندو تا ولا تتمنا ما فضل الله به باذاكم على باز او دولسمو گم نهان العدوان چه زياته ما کوي په بلباندی چه د یو بل مال باندي بلو سکے دیو بل نا مال خريو ولا تتمنا ما فضل الله به قسم کوي دا چې غره والے ورګله الله پړې باندې باز استاد سره په بازو, بازو چاله یې ساده را مقرړ کړې چا لکه ما دوبه لا غي تا نيات مروانو لره جالې نصیب مې مړ دسبو د پاره 23000 داسنا چې د یو او د پاره دخو دا داسنا دا چې د یو کړل وصل الله بن فضلې د الله نه ذ فضل الله واسال الله من فضل وربسيوي زګه انسان کو تړیا دے ان دل انسان خلق حلوا انسان تړیا دے پردی مال دے سر گروا نکڑیو نو چه پردی مال, مال ت دے سر گروا دی د بل مال خوړی اغه ت دې نیت کړه دو د الله نو غواړه چې الله جل دل در کی کړه الانسان اغي بانده اول استر گروانه او باغي بانده قلقه گي وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَلَيْدَ اللَّهَ نَا دَ فَضْلَ اللَّهَ نَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا يَاكِنًا اللَّهَ دَ فَارْ يَوْشِ بانده بوا وَلَيْكُلِ انْجَالًا مَوَالِيًا دیار لسم چوادی پورا گئی ولی کلن جان نا موالیا دپارا دہریو تان گردولیم گا دوستان ممہ ترک الوالدان والاکربون یا موالیا وارسان ولی جان نا موالیا دپارا دہریو گا وارسان ذا سنه جبر خديم ور ابلار خبلوانو والذين عقدت ايمانكم فادوا نصيبهما اياك اسان جتاسون تلد غير لوزنا فادوا تا ور لوس كنده واداد كنده دواړه مرغریی هغه سره پیسې اخلاص شوی ورتوا ما سغشته کر دا به دواړه لګو چې زما غا خلاصی شي بیا خدایش ته پروا مکو ما سغشته او دا به دواړه لګو 100000 هسته ور سره وعده ده نوته د اغه ضروریات هغه پورا کو هغه د ستا پورا کئ والذين اقدت ايمانكم فآدهم نصيبهم والذين اقدت ايمانكم آقسان شتاسو اترل دا غيسر اللوزونة دمرگرتيا فآدهم نصيبهم ورق اي لاي سادي ان الله كان لا كل شهيدا یقیناً اللہ دے پاریو شبان دے نگاہ بان دا دیارلس احکامی ذکر کل دا حریت ترمیان زاد چرائیت سامنے دا غی بمیانس کے دیارلس احکام مختی ہوئے ہیں امی جا ریل اللہ معظم و لعبا حضم امی معظم امی معظم امی فرمان حالق و قالی لحمد بلحالق و حضم اللہ وَلَا جِي تَحَارُهُ وَلَا تَأْتُونَ وَلَا نَجْرُوهُ وَلَا نَجْرُوهُ وَلَا جِي وَلَا تَأْتُونَ وَلَا نَجْرُوهُ وَلَا تَأْتُونَ وَلَا نَجْرُوهُ إِنَّ اللَّهَ <سؤال> عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَهَكَمَ مِنْ آلِهَةٍ وَهَكَمَ مِنْ آلِهَةٍ أَيُّهُنَّ وَمَا بَلَّغَتْ إِيمَانُهُمْ وَنَحْنُ عَلَى حِفْظٍ كَمَا كَانَ مُطَاعُونَ فَكُرَاتِ الَّذِينَ يَغْفِلُونَ وَيَحْلُمُونَ عَنِ الذِّكْرِ نَفَعَتْهُم مَّا آتَاهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ أَنْ تَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ونطلع اسماع ولا اللعنة سيديم وشÖبوا ولوض نوع نسمعنا وعقbr عنها الصورا لد في ذهين ورا لكذا يشعر وعجبون فصيلا. قلون كيف يترون على الله الذي وقفى الذين عدوا نسولك اسلام يحبون رجل جيد وطباور ويقولون للذين الكفر هؤلاء يهنا هؤلاء الذين لعبوا عنه الله وقلل عن الله فتجد له تصويرات. si لا لا س ال نا لا طنا بالق لا ربي عز وجل قسم او کر سو قسم ان الرجل چې د کور مشر هغه بسړی د خزو حقوق شته خو د خزو حق هغه بسړو باندې د پاسه مده د سړي خپل حق دی د خزي خپل حاک دی مشرد غمد سړوي هر جان او قوا مونان النساء سړيبه حكماني په خزو په سبب دا اي چې ور غرواله ورګړځه الله بازو لا په بازو او په سبب دا اي چې خرج کيده دي مالون رضاينا فصالحات وقانطات حافظات للغيب لذلك ان خزي انی دان دون تابیدار ز للغیب سعدونگی مال خاوندانولا پهغنی شواله ز خاوندانو کې حافظات للغیب یعنی حافظات فی غیبۃ الازواج چې خاوند نيشته او د مال حفاظت کوي خیال ساتی و صالحاتن نک انخزه قانتا تن تابدار ذا الله عجز کوم کی الله تا حافظات للغیب سعدن کی مالو ده خوندان ولا واغ د نشواله خوندانو کی بما الله وصواب دا دا دای چې پزته خود زه الله دای په خوندانو واللذین تعاونوا على سوء و ضلال ضاغ خزاچ ارګی تاسو بد خو یې دا غینا زګبز خری بد اخلاقی بد خو یې واللذین تعاونوا على سوء خزی چ ارګی تاسو بد خو یې دا غینا فیذون نادو پنورګی غیلا واجرون فی المذاجق وشڑی دیلرات زیدہ لکولونا ودربون وائی دیلہ فائن اطوانکم نو کتاب داری اگراد ایستاسو فلاتبو علیہن سبیلا نو ملاتوی بدیبان دلارد طلاق گورا معاشرہ سمئی دخزو حکون بیان کل ز سړو واغونه بیان کړ او اس د خزدا چغه بد اخلاق دا سميږي نه کور نه دلاغي سره بسکه دلاغي لپاره یو څو احکام ذکر کړ چې بد اخلاق دا اول دا فایذو نه باندو نه سیاذ او تاو گئی کور ولې روا ستاد پارو مصیبت ده زماد پارو مصیبت ده کور مروانو چه پدی اونشوه نوتویم واجرون نا فیلم زاجه وشڑای دیلات زایدات لگولونا اکردتی نجوداکا چه پدی اونشوه وضربو ان نو آئی او کپدی اون بیان سمیگی د بیا طلاق ورکا فإِنَّ طَعَنَكُمْ نو کدا ایتاب زاری وګلسته فلا تبو علین سبیلا ملاټو يم دایو نه لار دطلاق او سبیگی بیازان ل ژوند متبا کو چې ستا ژوند په تبا ایه وداغیم د تبا سره ژوند تیری بیا ستلاق ولا ورکا پریګیدا ان الله كان ليام كبيره يقينا الله دې او چاته مرتبه والا او له مرتبه والا وين خفتم شقا کا به نها اس بين لسم قانون کا اصله بين الاشاعر میاں سک روانا رالا جگڑ رالا نور کا سان تر میان دشی او داغی کور سام کی سولا ولو کی واین کی تم شکا کا بہنہ با کیا ری گئی تاسو ضد خلاف پبند دی دواړو کی فبا سو ا گم من علی ول گئی او ها گمن علی سڑی نا من اهل او بلا گمن دال دی خزنا سمات لب ده سڑی ده خاندان ده یو حاکم شی یو د ده خزه و علاو نه شی او اغید ترمیان زاد ده سلی ده خیر کې گره خبره او کی ده حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو او ده حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنو اختلاف راغه کنچه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو شهید شه شا دا آغید شهادت دا آغید پارهم با ایمان را لگیدلیو او حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو تے مسئلہ جوڑولا دا حضرت عبو بکر زیو عبد الرحمن بن عبی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو اغلا خط ورکر شدت ورشاہ او ته ما په بلاني ځاي کې حاكم مقرر کړي هغه ته ویل کله اذا جا محمد ابن ابي بکر فقبلو کله چې تاسو محمد ابن ابي بکر راشي داغه قبول کړي د ما درولېګو دلې خاطرګ او اذا تا غمل تور شه ته ما دا غمل ګورنر مقرر کړي مو عبد الرحمان می عبی بکر روان ده مرگری ورسر دی پلارا که دغب ایمانا چه چا جنگ جوڑو اغیر اولا گیدل عبد الرحمان می عبی بکر تیوی دا خط خو لگراکا چه وی کورو دا خلیفہ خط دیخ کولی کو دا اغنی پچان تاگای خط واغست دو خطی چه تیو آغست نو دا بارنه ټکی لړکل لان دې ټکی لړکا اوپر په دوا ټکی وکړل دوه فاک بيلون فقط لو جوړکا آخت اغلا بیا ورګ وزن سرا کې دا کله چې د ای روان شو مشک او پړاو تورا سیدل انتي نور کا ساناستو چاغ دې فسادیا نو مارګړو نو آغای عبد الرحمان می بی بکر تاوی وی, وی تچار تا زی آغا ورد اوی ما زی فلانه علاقه که گورنر مقرر کرده مارد عثمان رضی اللہ تعالی عنو آیو ورد خان تی گورنر آی لیگی آو وی تا خط کتلی آغا وی نوی تخلی خطو گورا چه خط راوان استا خاته کو تو هاي کې لیکلي اذا جا کو محمد او ابي بکر فن فتلوه چتا ساکلا محمد ابي بکر راشد له کو اجنه حضرت عثمان خو فقط بلول کلو دای تفدلو جوړ کړي وو چې خاته اغتاو کو حضرت الرحمن ابي بکر چې خاتو کو هغه خازي مرګ لا لې ګلم زما د بربدو بستې کړي وو زغو مسلمانې ما او زماد مرگ بندو بس شی کئی تو دا اغا مرگ خوروا دے دا آغا زائن دا چاچ فساد جوڑو نو شور جوڑ که چو دا اغا دیر زیادتے کڑے دا اغا دیر زیادتے ہو که ستا دا مرگ بندو بس نی کردے دا اگر دی دا زور پسی دا اغا زائن واپس را روان کړ. ګلچ دایره <متحدث> اورا سید هاردی او اسمان دې بلور او چات کړه اخلک را پاسول چوبره د مرغ فیصله کړه د <متحدث> محمد بي ابي باکر ګلچ د اخلک را او چات کړل هاردی رضی الله تعالی نو خپل گور کې معسور شه هغه کوټي تراو کوته خلق دې تاسو ما <متحدث> پسو اج یاو سړې چې سو ګوځوي خدای دې درې اسباب دي یادای چې هغه مر کړي دماغو مر نه کړي یاد دی و ژوند دي چاګه واذر نه بعد زنا کړي والله ماذر دفي جاهلیت او عربي اسلام ما قسم په خدای د په جاهلیت کې زنا کړي او ادم په اسلام کې کړي دا یا سړې مرته شي د زغمر ګروای د زغمر مرته چې عمر ایمان ولی مې وځل نه خو بیا موږ چا چې بلوا جوړول دا یو خپل مقصد او دواګې د عاشور جوړ کا او بلې جوړ محمد ابن ابي بکر چې کله حضرت عثمان پسې کورته دن نشو حضرت عثمان رضی الله تعالی نو وبدان بعدی وخت زیاتو پارابای جناسل هغه زناور ته وای چې پاغه وخت ډیری دا راته څنګه را ده نش حرده ওসমান رضی الله تعالی نو ته یا ناسن یعنی هغه زناوره چې وسته بی ډیری حرده ওসমান رضی الله تعالی نو چې دا وری ور ستاپ لار خوبه زمانه ډیر حیا کوله او زمانه ډیر احترام کوه ته ما تزاوي دوغه ما لامت ش هغه په شاهباد دے لال کله چې نور خالګو چاغې د علبتو دول غختله دوغه ورتوي ودا پر خودو غه تب دې پرې دی هغه عمل او کړه حضرت عثمان رضی الله تعالی خو شهید کوه چکاله حضرت عثمان شهید چ شا. د حضرت علی او د حضرت معیر رضی الله تعالی او اختلاف راغې اختلاف په دې راغې چې او اوس انتقام اخلو او وی ناول ځان مضبوطو بل او بیا به انتقام داوی اتحاد دی داری خپل اتحادو دا دای اختلاف چه کلا پیدا شو پدی که دای فیصلہ کن مقرر کر چه زمان استامینس کی با فیصلہو کی او پای که ابن العاص او نور کسانی مقرر کر چه دای دا با فیصلہ کی چه کل دا فیصلہ کن مقرر کر دوالا پی رضا شو نو خواری جو تفت اولا گی دا چه دا خوز دای دا دا خبر سبیگی ګم خالق چې فساد جوړه یې غي سمې دوتہ چته فریدي نو غي راولاګېدل هغه یې دا دوړه کافیر دي ځکه چې قران کې الله وایي ومالم یعقوم بمان زل الله فولایق او مل کافرو نو ومالم یعقوم بمان الله فولایق او چاچ دا اللہ پر کتاف سلاو دا ظالمان او دا کافران او دای دخلای پر کتاف سلاو نکی پاوری منی دعاصا و فلانی و فلانی دا دوانا کافر دی کلچی حدرت دی امنی آباس تا پتا ہو لگی دا دو آغا لار او دا اگه میانس کی ادر او دای آتونے واین غفتم چې کاګه به نیمه من علی واکما من اهله ها چاله حاکم یو د سړیو طرف یو د خځو طرف ګرځولې کله ارواوې نو دا حکماني ولې ګرځول نوراتونه وې په دې کې څلور زره کسانو کې دوه زره کسانو ته او دو زه را خوارج پاتې شو هغه خوارج راو لګېدل حضرت علي رضی الله تعالی او شهید کو او بلواي بیا جوړ کړ واين کوي تم شکاګا بے نعمت کی گئی تاسو ضد خلاف نه په میندې دواړو کې ولې گئی یو حاكم دال سړی را او بل حاكم دال ری خزنه یوریدای اصلاحان کرا دا دځوړ جوړجاړی دته یو عافی ګلاو به نههما رغبا ورولیا الله په میاد دی دوړو کی ان الله غنالی ور خبيره یقینا الله ده پویاو خبردار وا عبد الله صاړسموګم ا تنویر په ما سبقا او ما صالل توحید راळा اشاره دی ته چې ما شر سمه وګوره یې چې د الله حق ډیر شي د قضیه حق ګوري د صریه ګوري د یتیم ګوري د بیوا کوف ګوري اsene د الله ګنایر کی ما شر سمو توحید نر نشي وا الله عبادت کو ایدا الله ولا تشرکو بی شیء شریک مگر دوی ایدا الله سره څه شی وبلوال ذو احسان اده مور پلار لار سره خګلا کویا خپلوان سره یتیمانان سره مسکینان سره والجار ذل قربا اود گا و ډی دې سره والجار الجنوبي سره یا والجاری زلقربا گواندی نیزده مراد مسلمان والجاری الجنوب گواندی لری مطلب دا کافر و بالجنب او د دا مرگری دار سرا خزا و سبیلی مسافر سرا وما و ما ملکت ایمانو کوم او آیا چواغ دار دی لاسونستا صدا غیه غلامان دی وینزی دی نو کران دی اِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُوا مَنْ کَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا یاکیناً اللَّهَ مِنَا نَقَئِدْ آغَ چَاسَرًا چَغِوِی چَلْوَلِ لُو ایمار مُغْتَال آغَ چَلْوَلْ شِكَئِ فَخُور فَخْرِی کَوْنْكَ لُو ایمار گورا یو حُکمِ ذِكَرْكَو وَابُدُ اللَّهَ دوئے میں ذکر کا وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْعَا دوئے میں ذکر کا وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَا سَلُورِمْ وَبِزِلْقُرْبَا پِنزم وَالْيَطَامَا شفاقم وَالْمَسَاكِين اَوَمْ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَا اَتَمْ وَالْجَارِ وفي نهم وصائب بالجنب لا سم سبيل ويأول سم وما ايمانكم وإذا يأول دا يأول امنا بعد دقاء دا يأول سم ازواني نو سي الله دا امنا إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا یاقینا الله مینا مګیدا چا سرا چاوی چالو لی لوی ماره الزینا یخالو نا اگسان جيبول کیو ویناګی خلق کتاب بخول واده او پټیا جورګی دایلا الله د خپل فضلنا فضل اطلاقی په دنیا لګا سره جمعه تزی د دعا وی اللهم انی اسالک من فضلک زګا جمعه د جزيغو دنیا لزی د الله ستانه فضل فضل ورما رزق الهال لرما ورما ربانا دا فضل اچالا در باندې کړه مال در کړه نو می پټو یو حدیث کې راځي یو سره راوي نبی عليه السلام ته راته پوسو ګا حلاکه مې مالین سمال دې شه هغه وی آو قطعا تاني الله من آل ابله ومن البقره ومن الغنم مال الله خوان راګړي وي واني راګړي دي ګړي بي زير راګړي دي بابا دې الله ډېر احسان کړي نبي عليه السلام فل ير اليك بیا په کار دے چې پتا دی ولي دې شي الله در در کړې فلی را په کار دی چې په دی وید دی شي نه یابخونه کسان چې بخل کو وینا کوي خلکو تاب بخبان دی او پټیا چې وګړدي الله د د د خپل فاضللهوا تنال کاافریه ذابه مهمه تیارګړی منږ کاافانوله عذااب په کوون کې. وَالَّذِينَ أَيُّنْفِقُونَا مُعَلَهُمَ ها قسانًا چه اي خرجك اي مالونا ده پارا ده زان خودلو خلقو تا وَالَا يُمِنُونَ بِاللَّهُ او ده ايمان نرادی با شَيْطَانُ لَهُو كَرِينَا نه آغا سوگا چه فصا کرینا نو سبب دے مرګره او سبو جو پدایو کدا ایمان راوړې پالا او پرو دا ظاهرت او خرج کړه وې دی دا سن اچ ورګړې دی لرا الله وک ان الله به او دی الله پدای باندې پوہ ان الله لازم مس خال ذره یا یقینا الله زیاته میں گئی پاندازی دی او زاری چاسرا الله زیاته میں گئی و انت گو کو حسنتاں کویلا عمل نگی زایفا دچن و ضائفہ دو کی دیلا و یوتم الذین اجرن عظیم ور بگید لا طرف خپل اجر لویو فاکے فائدہ جینا من کل امت بشہیدین سرانگی حال بھئی کلچ راولو منگا دار یومت نیو گواہ و جینا بکالا ہا اولائی شہیدہ راولو منگ تا لرا پدی کسان باند گواہ حدیث کے رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوتاوی وی قرآن و قران وا زي اورب هغه ورته حضرت پتا نا دل شوي زي څنګه و ام سامخ کی نبی عليه السلام ورته خير ده توایا مال اخوان را کئ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سوره نساء شروع او چ کاله دی اتونو ل راغه وی نبی عليه السلام ما ته اشاره وکړه بس کا ابن مسعود او جماع قتل د نبی عليه السلام د سر غندار اتلی او نبی عليه السلامي जबाबادي گوايم ترسو چې زدای کیه اومه کله چې زو هغه استه ما بیا ته بدی بعد دی گواهه ما ته پته نشته فکه وای دا جنامن ګلې نه سرانګ به قال جراولم من غار يوم مذباح غواه يا ميسي يا الذين كفروا فدارس کی خوخی با کسان چې کوورې کړه او واص اور رسولان فرمانی کړي و د پیغمبر لا توسع بهم الارض کاش اور شو په دی باندې سمکا ولا یک دمون الله حدیثا او نهشي په ټوله د الله نه خبره یا یولهنه منله تق اوصلات وامو منانو من ک مست وانتم تمسو فدا په داسیال کې چې تاسوې ووش تر دی پورې چې پوهشي تاسو چې تاسو ای والله جنو بند او نه به حالت جنابت کې. اللہ غابری سبیلن مگر گتری دنگی پلار یعنی لا تقربو موازی صلاة اللہ غابری سبیل حتی تا سسلو تردیج غسلو گئی تاسو او گئی تاسو مریزان یا ایب سفر یا راشی اوستاسو نادلو یبولو ناد یا مسا گئی تاسو خزل را و نمو دم تو نو په خاه پاکه فام او کوم دي کوم نو کو په مخو او په لاسو باندې الله اف غفه یا الله د اف کوون ک او بخون کې او دیدانا زواجر یهودو تا او دا زواجر ترشپک پانزوستا مایات بیاي بیائی الهم ترا الى الذین وطو نصیبا من الکتاب آیتا نگوریا کسانو تا چوار شو شویده یلغون تا کهلم کتاب یشترونا زلالتا خوخیای گمراه لرا و تزل سبیلا ایرادک ایچ خطا کی تاسو سیلارنا واللہ آلمو بی آدائیکم اللہ پوا دیستاسو با دشمنانو وکفا باللہ ولیہ او کافی الله دوس وکفا باللہ نصیرہ کافی الله اللہ امدادی من اللذین حادو دا کسانا چغید یهودیان دا غینا یو قوم دے یو هر ریفونه لکلمه هم موازی چه بدلی کلمه اخپلو زاینو نا زاینو ینده اخپلی مانای نا و منگا او نا فرمانی که و منگا سمینا بیانده خلی آسینا بیانده زدو پا خلی و ای ازده که نافرمانه دی وسمه غیره مسمانه نه گانی معنی دی خیال کوئی یو معنی دا چه پیغمبر پاک دوئی وسمه واو را زمان خبره غیره مسمانه مطلب دا غیره مسمانه ندی او ریدلشو استان خبره یا قسم با دعایی کهی جنابی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا چه زمن خبره و آوره ستانه دیخوا خبره نیوری دلشوی دویم مطلبو وسمه و آوره زمن خبره غیر مسمائین من که ستانه دیخوا خبره نیوری دلشوی یعنی طولو مرستا دخلینا دے با دی خبری یا یادوی مانا وسمان واؤ را غیر مسمائین ندی او رولشوی تا تا خبرا یعنی طولو مرد تا تا با دی خبری واؤ رولشی خبر چرتا وانورنو با دعایوها نبی علیه صلاة و سلام تا ورائینان او ای الفاظ مستبه نمانا دا ویا قولونا سمینا وائی دا ای واری دا منگا واسینا نا فرمانی گو منگا واسما واری دا منخبرا قیره مسماین ندی او رولشوی خبره خخبرا د خبره خخبرا وانو رولشوی با دعایی که نبیان اسلام تا یا واسمع و را غیر مسماین د دې اورو لای شویتانه خبره و راینن او ای الفاظ مستبی لیم بالسرادیم تا وونږي چې بولا وطانن فی دین اوطان لګونږي په دین کې ولو انم قالو کدی ویل و سمنه جو اوریدمنگا وا تو انا انت عبداریکومنگا واسما وا اوراز منخبرا لا كان خير لهم وبدع وراز اید پارا ولا الله بكفرهم لكن بلان الله دئی فسبب فلا یؤمنون الا قلیلا بیما نراید ایماګر لګ قلیلان سمانا لګ د لګ سمات لبو یو ماتلا لب د قلیلان دا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان رایدای الا قلیلان مگر په لګو احکام یعنی سمات لبو سا احکام او سن لکه لگا سورہ بقرہ کی پینزاتی کې آیات کی چې ہو چھدائیوائی نو منو بیبازی ونک فرو بیباز نو سا او سن منی مانا دا فلا یومنونا الا قلیلا ایمان راڑی دائیو الا قلیلا مگر پلگو احکامو باندیو دې مانا دا فلا یمنون الا قلیلا ایمان راډی د یوه الا قلیلان یعنی الا زمانن قلیلا مگر لګه زمانہ چې ساری ایمان راډیو ماخام کفر کړي لګه سوره ال عمران دوا یایم کې تیر شوو آمنو بالذین امنو ودفرو آخرات نو سمانی او سنمانی یا قلیلاً مانا بلکل نو مانا دا فلا یو منونا الا قلیلا ایمان آری دی الا قلیلاً مگر لکسان یا کسانو چوار کشو دیوارتا امینو بی ما نزلنا ایمان رڑی ای پا چه منگر آلی گلی دی مصادقا لیما ما کوم قصدی که انگید آگا چه تاؤسخا دے من انت مساو جوہن مخید آگینا چه مغارب گمگا مخونا فنرده علا ادبارها او مگرده دیلا علا ادبارها دو مطلب دی یوم مطلب فنردها لا ادوارها او بغرذو دلرا په شاد دي مخبو الله شاته واړو دویم مطلب دا فنردها لا ادوارها یعنی مثل ادوارها او بغرذو دلرا په شاند شاد دي باندې اند سر په شان به کو سترگی و پکیروکی کو پوزا و پکیروکا کو او نالانہم یابا پلاند گودائیو کمالا انہ اصحاب سب دی لگا چه پلاند گریمگا خالی والا وکانا امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ کی دون ان الله اللہ اخفرو ایو شرکبی الله. باغه دا گایي شير غشي دا الله سرا او باغه نا گایي دا گناونو چې سيواد دي نه يو چاته چې غوغه شي دا الله ومي يشرك بالله چا چې شرك غدا الله سرا فقد افترا اسما عظيما د تا یې سره جوړ غدا گنالو ي دا ايت 212 سورته کې يو ظل دلتا او يو ظل بها رستو رادي خطة مي بدليو دل دي وي ومي يشرك بي الله فقدف ترا اسم نظيمة او رستو بها وي ومي يشرك بي الله فقد ظل ظلالا بيدا اللَّهَ لَا أَغْفِر وَيُشْرَكَ بِهِ یقینا الله باخنا گئی چې شر غشیدا الله سره او یاغفر ما دون ظالقا لمین یشاو او باخنا گئدا گوناونو چې سئ واذ دی دی یو چا دا چې غشیدا الله ومن یشرک بالله چا چې شرگو گدا الله سره فقد یترا اسم عظیما دا ایځرا جوړ ګذر ګنا لو یو الان درا ال الذین اتعصن غری اگسان تا یزغون انفسهم تزان پاک پاک کایو یعنی پاک دي نه ځان پاک پاک کای ځحال کومکه ځان زبر کړي ځان وځړا غو نه کی بل الله یزکی میشاء بلک الله پاک کای آغه سوګل چې خو خژدا الله والله لمو نافتیلا او زیاته وونه کړي په دې باندې باندې زو تار د کجوري کجوري اډوکی کې درې سې زرای یو د کجوري په دې اډوکی په دې چاوت کې ناريغون دي تاري هغه توي فاتيله یو د کجوري په دې د اډوکی پښا ته یو ناري غندې داغي هغه ته وایي دا کیرو او بیا د کجوري په اډوکی پوست کې هغه ته وایي کټویر چې کجوره په عام دنیا کې وا لږ دی او ذکر کړه او د دې دری وڑ سره تشبیه ورګي زګه دری وڑ دې دی او معمولی دی ولا يظلمون فتيله زیادته و اون غریشی پانته زیادا تار د کجری دا ډوکی انذر کفاف ترونه علی الله الکذبا و ګوره سرانگی دای جوړای با الله بعد دروغ وکفای بسم مبین او کافی ده په دغه غناحکارا الم ترای الی او دو نسیبا کتاب الکتاب آیتان گوریا کسانو تا چوار گیشویزتا ورته لغن تا گیلم کتاب یو امینونا بل جب دی ایمان راڑی پا کودو منتارو باندی جبت آگا کودو منتاری چایی که بلن دا غیر اللہی پایی که شر کی یو امینونا بل جب دی ایمان راڈی پا گوڑو مانتارو و تاغوت او پا حکم دا غیر اللہ پا حکم دا سار کاشو تاغوت کل ماں امید من دون اللہ ابن کسیر وئی حرانگس چه با غیر دا اللہ نے عبادت کو لشید ویاقولوناللذین کفرو وائیا کسانو تا چه گفر کرده حاو لا ی اهد من الذین امنوا سبیلا دا کسان ډیر په یاد دي دا کسان چې مبالاوړې دلاری هغه مؤمنان هغه رسته غنی هغه کافر چې هغه په غیر الله ایمان راړي هغه مخکی غنی لکه اوسم بازي خلک وې بڑا زدی مسلمانانه خدا انگریزان خری زدی مسلمانان خدا کافر خدی او سمد آغا سوئی اولائک اللذینا لانهم اللہ داغا کسان دی چه پلانت گری دی لرا اللہ ومی یلان اللہ آغا سوگا چه پلانت گا اللہ غلا فلانت جدلو نصیرا او بانمو می دلار امداد یعنم ام لهم نصیب من الملک هاشتی دای دارا برخاد سلطنتنا فایداللہی اوتوننناسا نکیرا کوی نو پا دا واقعی نبا ورگڑی دای خلقو لرا نکیرا پا دازی د دا کجوری دا اڈوکی د کجوری اڈوکی با اندیگا نره داغ چه ده داگی امره با دای چالسنه ورگڑی امیاس دوننناسا يا داي بوغوس قايده خلق سرا علاما اتاهم الله من فضله طغى باندي چوارغيده لرا الله دخل فضل الله فكذا دنا على ابراهيم الكتاب رتاكيك سرا ورغره اومنگا ابراهيم عليه الكتاب والحكمه وارګډي وا مونږ د ایله بعد شایلو یا فامن من امن بی باذ داینا سوگو چې ما پدی وا مين صدانو او باذ داینا سوگو چې اورې د لدینان وکفاب جہنم صايره او کافي د جہنم سوزون کې انه لذینا کفروا بیااتنا یا گینره کسان چای گوورو گرزم پایا تورو صافا نسریم ناره زره چ دنه وګدای لرا ورتا کلا ما نزل از جات جلودم هر کلا چ اوپرسي کی سرمنه زدایو بدلعم جلودن دو بدل وګو من گدای لرا سرمنه غیر ها غیر د دینه لی کل عذاب دید پارا چھو سا کی عذاب ان اللہ کانا عزیزن حکیم یاکینا اللہ دے غالب و حکمت والا والذین آمنو و عملو صالحات آکسان ایمان راد و عملو صالحات آملیوک نیک نیک آمل آغد چغشاری مقرر کنی قاذب ازای وای اصلحات من الاعمال ما سوء شر ده کومل هغه چه غشاری مقرر کړی یو والذین امنوا عاملوا الصالحات اگسان چه ایمان راړه اعمال یو کنه کان ذرتي دغه غومګه دایله جان تروتا چې په عبادت لا دې د ونو دا غینولې خالدین فيها هميشه وي بدی کې ابدان هميشه لو بیا زواج مطهره دایله په دې کې پاک شوي و ندخلهم ذلذ ذلیلا او دغه غومګه دایله را ذلذ ذلیلا ارام اوگتتا زل اصل که سوری تا وی نو سور خوالهی چه نوری او نور شتیگن سوری ده کمزانه را غی نو زل مراد ده ارام و ندخلون زل, زل زلیل دن و گودمگا دهی لرا ارام اوگتتا اول ایسا ده سورت آگه ختمکا او پایی کشپان سا بې نارې یاد اړه حکم چې په باندې اصلاح راتلا په من درې یاد کې ګوره یو خبره کوم منګا ځار اعلان کړو چې موږ با درس شپې کو او پهش باندې مخ کې با موږ بیا چوټی کو او څنګه چې موږ په درس کې په نور ځایونو کې زنانو ډېر زیاتې شریکيږي او صد نه داسي دي چې زنانا غریبانا نه هیڅ په خپل کورونو نه بل خاطلې نشي نو کاله چې موږ اعلان وکړو نو د مختلفو ځایونو نه چې کومه زنانا زموږ په درس کې شریکې دي نو ډېر ارمان سره دا خبره وکړه چه منگ دا بڑیرا گرا نئی منگ درس کې بیا شرکی دینشو او درس منگ نا پا دی کی گی نو کدا درس درازی نو دا بڑیرا بہتر ای نو ما خدا خیالو چه مارگرو تب ام دش پی اصان ای گرونو آلاو تب ام اصانی. ما تب ام اصان او چونکه دا غزناناو لحاظ کو سزایو نا داسی دی چه دا گرونو آلا کی دی. نوغا برګرونه زموږ ځای نو, نو کې بجلی هم نیو تیارو می دایو ما خپل عذرونه پیښ کړ نو جوګمونکو اعلان کړو دا اعلان مطابق مانن ما سوتان زګه در شروعو کوو چې زوخ پورې در څوکو نو خیر دې بیا با چټیو کو او اوماګه جوړ روټی با باندې باندې بیا د سارنا پاګه ترې درس کوو زګات چې زمونږه یوازې د نارینه وو حق نه دی زنا نو موږ حق ته زمونږ په درس کې او زنا نو په خوا ډېر شریکه دي اوسم الحمدلله ډېر زنا نه په درس کې شریکيږي او غي ډېر په جزای باندې سوال کړي ته موږ دا غي دا غو سوال لحاظ کوو ته دیو چې ما اوس درس ټي کوو او سار بم په روتين باندې مونږه صرح د دې وبaje درس شروع کوم ان شاء الله بیا خپل ټیم لا تاسو مرادای هم د قضایو باندې بیا کې نه او در چھټي دی زئی